національних даних і пояснення мети візиту, мені довелося зазначати, чи не збираєш шукати партнерку в Новій Зеландії, відповідати на запитання, чи хтось давав мені поради під час заповнення анкети, враховуючи її об'ємі структуру, що радше нагадувала лабіринт, я був би не проти зазначити минулі місця працевлаштування надати вичерпну біографію батьків та сестри, пояснювати, чи не мав я коли-небудь пульмонального туберкульозу і чому саме я його не мав, чи не жарт секція Е-запитання, Е-один на сьомій сторінці анкети. Більше того, я був зобов'язаний давати відповіді на тривіальні запитання стосовно мого характеру, Секція G. У секції H додаткові деталі. Мені запропонували відкритися, чи часом не належу, чи належав до організації, котра здійснювала, чи була залучена до здійснення військових злочинів, злочинів проти людства і або порушення прав людини. Ні піонером, ні жовтенятком я не був, бог милого, як кажуть, так що з цим усе було окей, і це ще при тому, що я неодружений і не маю дітей. Завдяки цьому дозволялося пропустити кілька розділів анкет. Наприклад, вдалося ще слово уникнути секції «К», що називалася заявка на візу з метою культурно спланованого весілля. Мається на увазі примусове весілля – у якому батьки, базуючись на певні культурні традиції, визначають, із ким має одружитися їхній син чи дочка. Все одно легше було застрелитись, ніж заповнити ту анкету до кінця. В кінці анкети в розділі «Що ще б ви хотіли сказати працівнику мірацину, Мені страшенно кортіло дописати. У мого діда був собака Тузик, який... Вважав себе запеклим комуністом. Решту необхідних документів підготував без проблем. У п'ятницю, 8 квітня, заніс усі папери і закордонний паспорт на коментарність. Ніч з неділі на понеділок, 11 квітня. Що за мойня? Я відірвав 100-кілограмову голову від подушки і п'яними очима обдивився спеціально. Довго не міг сфокусуватися і взагалі не тямив, що відбувається. Телефон продовжував верещати десь під ліж. Я звісив довбешку вниз, узявся в потемках шарити руками, губ'ю плазунах, то б це не був, завтра я його лінчую. Нарешті піймав того вироскливого гада, витягнув його до себе і подивився на екран. На дисплеї висвічувався дуже дивний номер. Плюс і майже десять одиниць. Я все ще був сонним, тому замість підняти трубку, тупо витріщився на мобільний. Хто це може? Що це може бути? Плюс одиниця – це нібито Америка. Але хто може мати такий номер? Президент Америки? Голова Пентагону, трясся вашої матері, якого листого їм від мене потрібно. Зрештою, вирішив, що все ще сплю, і дзвінок мені сниться, телефон затих. Я ще раз глипнув на екран перша ночі. Це точно сон подумав і відкинувся назад на поду. Знадобилася хвилина, щоб я почав розуміти, це або напрочуд реалістичний сон, або «я не сплю», і дзвінок був реальним. Знову підняв телефон і переглянув список пропущених, переконавшись, що серед них зберігся номер плюс один і кілька одиниць. І тут мене осягло. То був скайп. Система скайп не має власного номера, тому, коли хтось дзвонить із мережі на мобільний телефон, номер висвічується довільний, часом абсолютно неймовірний, але такий, який у реалі не існує. Отже, мені дзвонили зі скайпу. Принаймні це зрозуміло. хто? О першій ночі? Це, мабуть, якийсь жарт, і я ніколи не дізнаюсь чий саме. Потроху почав засинати. Свідомість холонула, поступово починався справжній сон, перед очима пішли хороводом якісь пухнасті гномики, а втім розбурханий мозок опирався і Марфею, і гномикам, продовжуючи вистрілювати думками. Якщо до першої години додати 10, то це буде, бовталося у мене в голові, це буде одинадцята година ранку. Практично полудень. Я перекрутився на інший бік. Похнасті карлики, матюкаючись, попадали на ку. А чому це я додав до першої ще десять годин, питаю сам у себе. Замить гноми хором загорлали. Тому що така різниця між часовими поясами Окленда і Києва, телепні. Ривком сів на ліжку. Точно. Мені дзвонили по скайпу з Нової Зеландії, і це могла бути тільки Наталя Пошивайло. Пошивайло Тауре із об'єднання українців Нової Зеландії. Щойно про це подумав, телефон задзеленчав знову. Цього разу номер складався з різних цифр, але був таким самим хемерним я двічі з розмаху ляснув долонями по щоках витрушуючи з макитре волохатих гномиків зробив гучне шуф як перед віджиманням